Zeruak gure esku jarri ditu itsasoa, hondartza eta mareak. Eta txalupa bat beste marinel guztiekin batera egin dezagun gure bihotzaren aurkikunderako bidaia. Maitasunaren argitan, isiltasunaren hizkuntzan. Patxi eskiaga. itar Otoitzena itxtan bat itzinetsa ene azkena beti harrapatzen gaitu erdian Sinez shayatuko bagina ez genuke asmatuko geure burua erdira goikusten beti gaude sala erdian Zaparradaren erdian, lixkarraren erdian, problemaren erdian... Ertzak, arriskutsuagoak direla. Hori da, kontuan hartzen ez dugun bakarra. Dena. Jaurre, Kaixo eta onge torri... Itakara. Itzaren ahots, jose, ekaitz eta iratiko ikotxea. Declación Mayan Mari Haiia birniki la eña noştë Oriperada en Ilusio eta idea berrieekin Asteradoa, ikasturte berriko lehenengo itaka. Hauts berriekin, atal berriekin. Dizi, Kantu eta kontu berriekin. Eskaratzeko hautsak berritu ditugu eta gaur, Ezkaratze berriari asira emango diona Inaki Zubeldia Alberto ladron Arana idazle 300rarekin emango digu hasiera Itakako denboraldi berriari Piztiaren begiak Argitaratu duen azken, novela beltza, orkestera dator, itakara. Eget, saioaren hasieran ezkaratzetik, arituko dira lagun berriak, eta saioaren bukairarako atal berria, sortu dugu. Mandiotik, dena presti. Dena prez eta mandiotik, zu eta biok, harituko gara. Gogotxu, ekin neen azteko? Ederra izaten da, astea ez da? Bai, gero jarripena izateko astea gumeni. Zalapartak, beti harrapatzen gaitu, erdian. Egun honen Landa DA den DENERRIA Ezerria da bizitza jokoa HARTZEN DU DAN EGUN ZENTIA ESKAILERETAN BIZITZEA Ezerria gutxea utx guztiak dira Tokio zesez talitako Gaur txoriri gabezatoz, baina eztatzoz bakarrik Ez ez gaur txoriri gabeten ater bai. Eh gaur ere berri bati helduko eh, diogu eta txorientokian ba zuaitzak izango ditugu bai. Bi urte luze izango dira Gaztieekin bueltaka hasi mintzenetik egoaldetik iparraldera, tarteka ekialdera eta batzutan e, mendebaldera. Nire memoriean hegaztien e, ezagutza nabarmen egin gora, asko ikasi ditut e, beraien bizitzaz eta izaeraz. Inoiz amestu det arranoaren parean egan egitea hor goiko gainetan goiti bera edo biribilian egoak astintzen dituenean inoiz Bildurtu naiz putreekin, beti gora ginduazela, mendimuino batera iritsi, eta han lurrean gu gandimetru gutxietara bat putre entziako gainan, gu ikusi eta gora kajarriz irenak sekulako itzala eginez egun eguzkitzu hartan. Inoiz gozatu ditut nire belarriak urretxindorraren kantarekin, Santiago bidea egiteenari nintzela palentziako lurretan, lurremutan, inoiz zur eta lur gelditu naiz, uztailak bian, alabatean, esaer azar guztiak autziz, kokuaren kanta entzu noenean leongo mendibasoetan, hau ere Santiago bidea barne, inoiz samurtu zaizkit barrenak melankoliaz beteriko txantxangorriaren begirada arekin eta begirako grabatuade ete nire erretinean e, zikoin taldeura hau lugoko lurraldeetan dozena pare, dozena pare bat e, zikoin elkarrik juntu izango ziren eta lehen izan dean bezala, asko ikasidet, asko gozatu det, eta baita ere nola aztu e, egaztiekin batera, ba, sintonian izan dudan e, kanta horiez, abarlotzena, txoritsikia, eta txoritsikiarekin ere, bai, bihotza xamurtu, xamurtzera askotan iritsi zaizkit, iritsi zaizkit. Baina txorien txorienegaldiak ez luke zentsurik izango zuheitzetako atxedenik gabe eta zikloberrirako zuheitzak aukeratu dituzu eta zuheitzetatik zuheiten zintzilik topatuko ditugu ba aurkeztuko dizkiguzun hitz berriak ez eta hitz hoiei lotutako e, sentimendu berriak zuheitzetatik zintzilik bai len e, txoriek izaten zien negaztiak e, bere mokoz mukon ekartzen zituzten, itzak, edo zuten, eta orain gonetan, ez, orain gonetan e, zuaitzak izango ditugu, eta zuaitzetan e, zintzilik topatuko ditugu, ikusitiko ditugu itzoiek, ez. Zikloberriunetarako, honetarako naut, elorritaren kantua aukeratu dezu, deserriaz, bai. itzegitan duen kantua? Bai, izugarri gustatzen zatez, e, kanta hori, eta besteak beste kanta horretan, alaxe dioez, deserria da otxoak dauden basoetan sartzea, eta nik ere alaxe e, gogotsu dut, eta gogoa dut, e, baso horretan sartu, eta baso horretako eta astintzea, zuaitzen biziera, zaugarriak e, zabaltzera, Bezerria da idaz, idazteko paperrutsa dio beste kantaren beste zati batean, eta nik e, bete egin nahi dut, astero bizipenaz, bizi e, paper utso eta bestela doino aldetikikan ere benetan izugarri gustatzen zait. Eta askotan iristen naiz e, mojaetea edo azdulena Deserria bizi duten e, pertsona hoien gana, eta horre ego nahi dut, beraien dik engertu, beraien e, deserri hori aldan igurrian, ba, goxatzen, lehuntzen, eta bizi pozez e, betetzen. Bueno, ba baxe, talerako aukeratu dugun kantu berria. Suaitzatik, suaitzen adarretatik zintzilik topatuko ditugu hemendik aurrera hitzak, sentimenduak eta kontaerak berdinak izango dira. Joseren ahotsetik. haseru landa ausotzen den aria da bizitza da bizitzaiokoa hartzen dudan egun santial eskagileretan bizitzea der seria kutxa guztiak dira Toño zezhes talitakoa kaleta paseatzea eserria da hormako erloju batean ondoan atxean hartzea bilustu gabee oianetzatea dalambrozkova foretan nabigatzea eserria da ak dauden basoetan sartzea eta... Deserria da, otxoak dauden basoetan sartzea eta bagoaz barrura yeah, Leheneko zuaitza dator hasten aurkeztuko diguzu Bai hori da gau. gaurko honetan e, zuaitza hitza modu generikoan erabiliko dut Eta hortxe topatuko dugu lehenengo hitza ez, eta lehenengo hitza estreineko hau izango da, ba, bueno, ba zueke gero etorriko da eh, atalberri horri eh, izena edo emango dione hitza ez. ta atalberria hau edo hitza hau eh, mandioa dugu. Itz berria mandio, atalberria mandiotik handik. attzeko garelako, Iste Gaurko hitza mandio. Erria da. Idazte da. Horrelakoa da bizitza. Bai, Mandioarekin e, baserritaragoatz. Baserrietan hori e, ikullu eta telatudaren e, artean egon oiden gela antzekoa. sarritan e, Zabala. Eta e, bere erabilera edo erabiltzen da ba, aleak edo belarrondua edo fruituak eta abar edukitzeko. E, askotan e, zu bizka baten gainekaldean, e, gainekaldetik e, egiten da sarrera hori, barrurako sarrera hori, eta olaxe gogoan dut, bai? E, nere gure mekolako baserri hartan e, mandio sarrera ez e, zubixka bat eta e, gainek ba, mandiorako mandilorako e, sarrera. eta mandi hori horren erabilera ba, no, hementxe komentatu dugun bezala, e, lehen sarrera horretan ba, hori... E, Bai, eh eta e, aleak eta jasotzeko izaten ziren. Eh hainbat e, fruituak ere bai eta gero goraldea etorrita ba antzi izaten zan gurean behintzat, eh belar e, belar ez? Eh un megaraiaietaranoa nostalgi pixka batekin, baino gozot gustora eta antzi ikusten nire buruan e, gure buruak taldean, kuadrilan, Amiarroko lagunekin eta e, Jolasean, Izkutaketan eta Jolasean belar ronduen artean ba, inoiz ere eh olio takinola, galdu aniatiko garen e, apia bilatu ere bai eta bertan ba jarritako arrautzak ez. Mandio hititza beste modu batera esan da, ba, ganbara ere bai, saba iparraldera joten baldin bagea Gaer eta mandiota ez. Hauxe, gaurko estreineko lehenengo hitza, hitz laburra eta mandioa eta lehen komentatu dean bezala, Atal berri bati eh, izena eh, emango diona. Seria datorioetatik historiara ihe egitea Eserria artea haste azken eta gandea. Zerriada bizikleta, biztripu bat. Pagadiak, ariztiak, sagastiak, gurek ez dute pago multzo itxura izango, gurek ez dute aritz multzo itxura izango, Gurean, gure basoan pago bat egongo da, aritz bategongo da, e, urritz bat egongo da, e, sagarrondo bategongo bat da, lizar bategongo da, Artea, arteare hor izango da. Eta gure basoa deserria izango da, eta gure basoa geure gulbia izango da, kanpoko eta barrukoa, eta denetik egongo da anitza. Hori da, bai. Bateu, Banakakoak talde egiten duelako. Edo zabalduko ez duen. Irrikaz nago, jakiteko, datorren astean ze zuhaitz aurkeztuko diguzun, baina ez tegu ezar esango, sorpresa. Ala xakunga da bai. Datorren astean zuhaitz berri baten aldarretatik zintzilik, hitz berri bat, gaurkoa, mandio. Esker ikasko? Ez horregatik. Eserriada, otxoak daude. Da u jo da berko Paso por el de karma 31